Клізма. Звісно, він говорив до нього лише ночами. Після денного взяття зразків і сканувань, коли той згортався попід стелею, погасивши свої вогники. Сканалові не хотілося, щоб його підслуховували ті примари. Не те, щоб його бентежило, що він звіряється машині. Доктор занадто добре знався на людській поведінці, щоб хвилюватися через таку безновинну примху. Самотні кінцеві користувачі повсякчас Закохувалися у симуляції віртуальної реальності. Програмісти прив'язувалися до власних тварінь, селяючи уявне життя в кожну цілковито передбачувану реакцію. Чорт, та люди навіть зі своїми подушками розмовляли, коли їм справді бракувало альтернатив. Мозок обдурити не вдавалося, але серце знаходило розраду в такій самому Це було цілком природно, особливо в періоді тривалої ізоляції. Тут геть нема про що хвилюватися. Я їм потрібен, саме сказав йому Скенлон. Світло у кімнаті приглушили настільки, що йому насилу вдавалося бодай щось роздивитися. Я знаю вампірів, я знаю їх краще, ніж будь-хто інший. Я жив із ними, я вижив серед них. А ці, ці суходільники там нагорі лише їх використовують. Він поглянув угору. Телеоператор висів над його головою у тьмяному світлі, не наче кажан, ніяк із ним не взаємодіючи. І чомусь саме ця обставина що найбільше Заспокоювала скенлона. Думаю, Ровен поступово здається, і маріонетка сказала, що вона спробує знайти трохи часу. Жодної відповіді. Скенлон похитав головою, дивлячись на сплячу машину. Я втрачаю контроль, розумієш? Я цілковито перетворююся на стовбур головного мозку, от що я роблю. Останнім часом він не часто зізнавався в цьому. І вже точно робив це без того відчуття жаху та непевності, яке проймало його ще тиждень тому. Але після усього, його крізь, що йому нещодавно довелося пройти, цілком природно, що він мусив зазнати певних змін, щоб пристосуватися до нових умов. І ось він сидів тут, поміщений на карантин, ймовірно інфікований якимось невідомим мікробом. А до того його піддали таким випробуванням, які б штовхнули більшість людей за межу розпачу. А до того? Так, він багато через що пройшов. Але він був професіоналом. Він усе ще міг розвернутися та поглянути на себе критичним оком. А це вже більше, ніж те, на що здатна більшість людей. Зрештою, у кожного є сумніви та невпевненість. Той факт, що він був достатньо сильним, аби це визнати, не робив його виродком. Якраз таки навпаки. Скенлон вступився поглядом в інший кінець кімнати. Уздовж верхньої половини тієї стіни тягнеться запнуте ізоляційною мембраною вікно, дивлячись крізь яке можна зазирнути до маленької темної кімнатки, що стояла пусткою, відколи і всюди прибув. Невдовзі там з'явиться Патриція Ровен. Вона зможе з перших уст почути його нові фахові думки, і в разі, якщо вона ще й досі не знала, який він цінний фахівець, то неодмінно пересвідчиться у цьому, що він із нею поговорить. Його довге очікування на визнання вже майже добігло кінця. Невдовзі на нього чекають великі зміни на краще. І в простягнув руку вгору і торкнувся металевого пазура сплячого телеоператора. А таким ти подобаєшся мені значно більше. – зауважив він. – Такий ти менш ворожий. Хотів би я знати, чим голосом ти говоритимеш завтра. Він звучав, наче якийсь хлопака, котрий щойно закінчив університет. І поводився так само. Він хотів, щоб Ів скинув штани і нахилився. – Та йди ти до сраки! – одразу відказав Скинлон, незворушно зберігаючи свій публічний образ. – Саме це я й маю намір зробити, – мовила машина, погойдуючи схожим на олівець з зондом, який був розташований на кінці однієї з її рук. Ну ж, бо доктор Скенлон, ви ж знаєте, що це для вашого власного блага. Насправді він нічого такого не знав. Останнім часом він запитував себе, чи не були всі ті ганьба та приниження, яких він тут зазнав, зумовлені виключно притлуненим і хибно скерованим садизмом якогось вилупка. Усього кілька місяців тому це звело б його з розуму. Але тепер і Скенлон нарешті почав бачити своє місце у цьому Всесвіті та виявив, що може дозволити собі бути толерантним. Дріб'язковість інших людей хвилювала його не так сильно, як колись. Він був вище цього. А втім, перш ніж розстібнути свій ремінь, Ів загаявся, щоб запнути вікно завісою. За ним будь-якої миті могла з'явитися ровен. «Не рухайтеся», – сказав полтергейст, – «болі чи не буде? Декому це навіть подобається». Скенлонові не подобалося. Усвідомлення цього принесло йому трохи розради. Не бачу причини для такого поспіху, поскаржився він. Ніщо не виходить із мене і ніщо в мене не потрапляє, доки хтось із вас не поверне десь якийсь вентиль, щоб це пропустити. Чому вам просто не взяти те, що я змиваю в унітаз? Це ми також робимо, відповіла машина, видобуваючи зразок. Власне, ще відколи ви сюди потрапили. Але ніколи не знаєш, напевне, деякі речовини, виходячи з тіла, вельми швидко розкладаються. Якщо та речовина так швидко розкладається то чому тоді я досі на карантині? Гей, я не казав, що вона нешкідлива. Я лише сказав, що вона може перетворитися на дещо інше. Або, можливо, вона такий справді нешкідлива. Можливо, ви просто добряче дістали когось із тих, що сидять там, на верхніх поверхах. Скенлон поморщився. Якраз таки тим людям на горі я подобаюсь. Але що ти взагалі шукаєш? Піранозальну РНК. Я не впевнений, що пригадую, що це таке. А у вас і немає причин таке пам'ятати. Вона вийшла з моди ще три з половиною мільярди років тому. Осратися і не жити. Навіть не думайте. Зонд виходить назовні. У первісні часи вона була останнім писком моди. Допоки. Перепрошую. Мовив голос Патріції Роган. Скенлон, мимоволі зиркнув на екран робочої станції. Там її не було. Голос долинав за завіси. А, товариство, ну в будь-якому разі я вже дістав те, про що прийшов. Рука описала в повітрі плавну дугу та акуратно помістила забруднений зонт у кабінку невеличкого вантажного ліфта. І перш ніж Скенлун устиг підтягнути штани, телеоператор уже склався у нейтральне положення. «Побачимося завтра», – сказав Полтергейст і зник. Вогні телеоператора згасли. Вона була тут, просто у сусідній кімнаті. Його виправдання було там, на досяг руки. Скенлун глибоко вдихнув і відсунув завісу. На тому боці в тіні стояла Патриція Ровен. Її очі поблискували блідою ртуттю. майже як у вампірів, але не такі непроглядні, напівпрозорі нематові. Звичайно, це її контактні лінзи. Скенлон і собі колись спробував носити такі. Вони з'єднувалися з вашим годинником за допомогою слабкого радіосигналу, який той видавав, і проєктували в поле вашого зору на віртуальній відстані 40 см зображення, які можна було прокручувати як стрічку. Патріція Ровен побачила скеннона та усміхнулася. Доктору залишалося лише здогадуватися, що ще вона роздивилася крізь ті свої магічні лінзи. Докторе Скенлун, мовила вона, приємно знову вас бачити. Він відповів на її усмішку. «Я радий, що ви завітали. Ми маємо багато про що поговорити». Ровен кивнула, розстилила рота. «І хоча ваші допельгангери цілком надаються для нормальної розмови, проте вони схильні випускати з уваги чимало нюансів». І знову його закрила. Особливо з огляду на характер інформації, який ви, схоже, зацікавлені. Якусь мить ровен вагалася. Так, звичайно. Ми... ми потребуємо ваших фахових думок, доктор Скенлон. Так, добре, ну звісно. Ваш звіт стосовно станції Біп був вельми, ну, цікавим, але дещо змінилося від часу, коли ви його подали. Він замислено кивнув. І про які зміни йдеться? Перш за все ми втратили Любіна. Втратили? Він зник. Можливо, загинув. Хоча, очевидно не було зафіксовано сигналу з його сигналізатора смерті. Або ж, можливо, він просто регресував як фішер. Зрозуміло. А чи відійшов іще хтось на інших станціях? Це було одне з передбачень, які він зробив у своєму звіті. Її очі вкрилися сріблястими брижами і, здавалося, втупилися в одну точку просто за його лівим плечем. Ми не можемо сказати напевно. Безперечно, є деякі втрати, проте рифтери загалом не схильні до того, щоб ділитися з нами. Докладну інформацію. Звісно, як ми й очікували. Та як же, звісно. Обличчя Скинлона набуло замисленого виразу. Отже, Любіна вже немає. Та це й не дивно. З-поміжних усіх він явно був найближчим до краю. Власне, якщо мене не зраджує пам'ять, я передбачав. набуть це й на краще. Пробурмотіла Ровен. Перепрошую. Вона струснула головою, не би прочищаючи її від чогось, що її відволікало. Нічого, вибачте. А, скенлон знову кивнув. Немає потреби тиснути на ровен із розпитами про Любіна, якщо вона не хоче відповідати. Він і без того зробив чимало інших передбачень. Є також питання ефекту Гансфельда, про який я згадував. Решта персоналу? Так, ми обговорили це питання з кількома іншими експертами. І вони не думають, що середовище ріфту є достатньо збіднілим, як вони висловилися. Воно недостатньо збідніле для того, щоб діяти як Гансфельд. Зрозуміло. Скенон відчув, як частина його старого єства наїжачилася на ті слова. «Як вони пояснили мої спостереження?» «Власне», – Ровен кашлянула. «Вони не цілком переконані, що ви насправді спостерігали щось важливе. Бо чи існують якісь ознаки того, що ваш звіт було складено в умовах, ну, особистого стресу?» Скенон ретельно заморозив усмішку на своїх губах. «Що ж, кожен має право на власну думку. Ровен нічого на це не відповіла». «Однак той факт, що Рифт є стресовим середовищем, не повинен бути новиною для будь-якого справжнього експерта», – продовжував Скенлон. «Зрештою, тому й полягає суть цієї програми». Ровен кивнула. «Не те, щоб я не вірила вам, докторе Скенлон. Я не маю достатньої кваліфікації, щоб судити, хто з вас має рацію». «Немає де правди діти», – промовчив він. «У будь-якому разі», – додала Ровен, – «ви були там, а вони ні». Скенлон розслабився. Звісно, його думка мала для неї більше ваги, аніж судження усіх тих інших експертів, ким би вони не були. Зрештою, це саме його вона обрала, саме він мусив спуститися туди. Насправді це не так важливо, сказала вона, закриваючи цю тему. Зараз нашою найпершою турботою є карантин. І моєю також. Але, звісно, він не дозволить тій думці вилитися в слова. Було б непрофесійно видатися людиною, яка занадто переймається власним добробутом, у теперішній ситуації. Крім того, вони тут добре до нього ставилися. Принаймні, він знав, що відбувається. Поки що. Залишила фразу Ровен. Скеннон кліпнув. Перепрошую. Я сказала, що з очевидних причин ми ухвалили рішення не відкликати команду зі станції БІП. У всякому разі, поки що. Зрозуміло, Що ж вам пощастило? Вони не хочуть звідти йти. Ровен підступила ближче до мембрани. Її очі блякнуть у світлі. Ви в цьому впевнені? Так, рифт їхній дім, міс Ровен. Принаймні саме так вони його сприймають, і цього, мабуть, не зможе збагнути стороння людина, що не є фахівцем. Там унизу вони почуваються живішими, ніж будь коли були на суходолі. Він знизав плечима. Крім того, навіть якби вони захотіли полишити рифт, то що б вони могли вдіяти? Навряд чи змогли б подолати вплав увесь шлях до материка. Насправді вони могли б. Що? Це можливо, визнала Рован. Теоретично, і ми. Ми упіймали одного з них під час спроби втекти. Що? Нагорі, в ефотичній зоні. У нас там був розташований підводний човен, просто щоб, ну, щоб засім наглядати. Один із тих рифтерів – чи Сяйлива ниточка зазміїлася кожним її оком. Карако, саме так. Джуді Карако. Вона прямувала навпростець до поверхні. Команда нашого човна дійшла висновку, що вона намагалася втекти. Скенлон похитав головою. «Карако тренується такий спосіб, міс Ровен. Це було в моєму звіті». «Я знаю. Можливо, ваш світ слід було розповсюдити серед широкого кола осіб». Проте під час тих своїх тренувань вона ще ніколи не підпливала так близько до поверхні. «Тож я можу зрозуміти, чому вони...» – Ровен сруснула головою. «Хай там як, а вони її затримали. Можливо, то було помилкою». Ледь помітна усмішка, але інколи таки стається. Зрозуміло, сказав Скенланд. Тож тепер ми перебуваємо у доволі складному становищі, – продовжувала Ровен. Можливо, команда станції БІП думає, що Карако стала ще однією жертвою нещасного випадку, або, можливо, у них почали зароджуватися підозри. То як набути? Лишити все, як є, та сподіватися, що минеться без наслідків? Чи не спробують вони втекти, якщо вирішать, що ми щось приховуємо? Чи хтось із них утече, а хтось залишиться? Чи є вони одностайною групою, а чи лише зібранням окремих осіб? Вона замовкла? Чимало запитань, промовив Скенлон за якийсь час. Що ж добре, тоді ось вам лише одне чи підкоряться вони прямому наказу залишитися у рифті. Вони б могли залишитись у рифті, мовив скенлон, але не тому, що ви їм наказали. Ми й думали, що це, можливо, буде Лені Кларк, сказала Ровен. З вашого звіту випливає, що вона більш-менш може називатися тамтешнім лідером, а Любін є. Любін був дикою картою. Ну а тепер, коли він вибув з гри? Можливо, Кларк змогла б тримати решту під своїм контролем, якби ми зуміли знайти до Кларк правильний підхід. Скеннон похитав головою. Кларк ж ніяк не можна назвати лідером, принаймні у загально прийнятому розумінні цього слова. Вона самостійно визначає свою лінію поведінки, а решта просто наслідують її приклад. Це не є звичною системою, що ґрунтується на владі та підпорядкуванні у тому сенсі, в якому ми її розуміємо. Але ж якщо вони, як ви кажете, наслідують її приклад... «Я припускаю», – неквапно проказав Скенлон, – «що вона, неймовірніше, підкориться наказу лишитись на місці, байдуже якою пекельною буде ситуація. Зрештою, вона і залежна від стосунків, у яких над нею чинять наругу», – він замовк. «Ви завжди можете спробувати сказати їм правду», – запропонував він. Вона кивнула. «Це, безумовно, одна з можливостей. І як, на вашу думку, вони б відреагували?» Скенлон на це нічого не відповів. «Вони б нам повірили?» – запитала Ровен. Скенун усміхнувся. А у них є для цього хоч якась причина? Мабуть, ні, зіткнула Ровен. Але незалежно від того, що ми їм скажемо, проблема залишається тією самою. Що вони робитимуть, коли дізнаються, що застрагли там унизу? Мабуть, нічого. Саме там вони й хочуть бути. Ровен кинула на нього сповнений цікавості погляд. Я здивована, що почула таке від вас, докторе. Чому? Не існує такого місця, в якому б я хотіла бути більше ніж у своїй власній квартирі. Але коли хтось помістив би мене під домашній арешт, мені б одразу дуже захотілося її покинути. І це при тому, що у мене немає жодних психічних розладів. Скеннон вирішив пропустити повз увагу останню частину фрази. «Слушне зауваження», – визнав він. «Це ж засаднича річ», – сказала вона. «Я здивована, що хтось із вашою освітою міг пропустити такий чинник». «Я його не пропустив. Я просто думаю, що інші чинники – його переважають. Зовні Скенлон усміхається. Як ви сказали, у вас немає жодних психічних розладів. Немає. Принаймні поки що. Очі Ровен захмарилися через снігові даних, що зненацька зірвався на її лінзах. Кілька секунд вона пильно вдивлялася у простір, оцінюючи отримані відомості. Перепрошую, маю трохи клопоту на іншому фронті. Вона знову сфокусувалася на Скенлоні. Ви колись почуваєтеся винним, Іве? Він засміявся. Але швидко опанував себе і споважнів. "Вайном, через що? Через цей проект, через те, що ми з ними зробили. Там унизу вони почуваються щасливішими. Повірте мені, я знаю що кажу. Знаєте? Краще, ніж будь-хто інший міс Ровен. І ви це розумієте. Адже саме тому ви й прийшли до мене сьогодні. Вона нічого на це не каже. Крім того, продовжує Скеллен. Їх ніхто до цього не примушував. То був їх власний вільний вибір. Так. Стиха погодилася Ровен. Був. І простягнула руку крізь вікно. Ізоляційна мембрана огорнула її руку, наче рідке скло. Не утворивши жодної зморшки, перетинка повторила контури її пальців, забарвила долоню зап'ясток і передпліччя прозорою оболонкою і, трохи не сягнувши ліктя, розтягнулася в боки, перетворившись на туго напнуту шибку. «Дякую за приділений час, Іве», – мовила Ровен. Келон уже стискав простягнуту руку. На дотик вона нагадувала кондом з змащений лубрикантом. Посте, відповів він. Ровен прибрала руку і розвернулася. Мембрана розгладилася за її спиною неначе мильна бульбашка. «Але», – позвався Скенлон, – вона обернулася до нього. «Прошу?» «Це все, чого ви хотіли?» – запитав він. «Наразі так». «Міс Ровен, якщо дозволите. Є багато такого, чого ви не знаєте про тих людей там, унизу. Дуже багато. Я єдиний, хто може вам про все розповісти». Я оціную Іва. Іве. На ній тримається ося геотермальна програма. Я впевнений, ви це розумієте. Вона знову зробила крок до мембрани. Розумію, докторе Скенлон, повірте мені. Але просто зараз мені треба вирішити чимало пріоритетних справ. А тим часом я знаю, де вас знайти. Вона знову розвернулася, щоб піти геть. Скенлон доклав неабияких зусиль, аби його голос звучав рівно. «Міс Ровен». І тоді у ній відбулася якась зміна. Вся її постава водномитна була якоїсь ледь вловимої затвердлості, яку більшість людей навіть не помітила б. Але Скеннон ясно побачив це, коли вона обернулася до нього обличчям. У його животі розверзлася крихітна вирва. Він силкувався думати про те, що їй сказати. «Прошу, доктор Скеннон», – мовила вона, і голос їй був трохи занадто рівний. «Я розумію, що ви зайняті, місрован, але як довго мені ще тут залишатися?» Вона трохи полагіднішала. Іге, ми досі не знаємо. У певному сенсі це просто типовий карантин, але потрібно більше часу, щоб розібратись у природі того, що його спричинило. Зрештою, воно походить з на океану. То що це власне таке? Я не біолог. Вона на мить опустила додолу очі, а тоді знову зустрілася з ним поглядом. Але от що я можу сказати ви не маєте причини хвилюватися, що впадете замертво, навіть якщо ви справді носите це в собі. Насправді воно не вражає людей. Тоді чому? Вочевидь, існують певні світськогосподарські причини для занепокоєння. Деякі наші фахівці більше бояться того ефекту, який воно може справити на певні види рослин. Скеннон обміркував почуте. Від цього йому трохи покращило. А зараз мені справді треба йти. Здавалося, Ровен якусь мить обдумувала щось, а тоді додала. І більше жодних допельгангерів обіцяю, це було грубо з мого боку.